Я і Бог його зна. Ось воно, сумне нерозуміння власної долі. Риба пропливла мимо юшки. Та від нього ні слова, тільки біль. Це найглибше відчуття, це сутність особистості, коли ти озираєшся на нездоланне, перетнувши межі мож. Там збожеволіла моя любов, Убили мою віру, повісилась надія. Стану, Боже, на твоїй дорозі І скажу, не убий, Достатньо мене, достатньо себе. Тільки ти, люди, неспроможні Насправді щось убити, Весь час вдосконалюють свою збро, але те, що хотіли, ні в собі, ні поміж інших не змогли умертвити. В цьому чортовому житті що не роби, а сини народжуються, дерева ростуть, будинки зводяться. І все це, Боже, нам новий привіт із нового завіту. Любов на сильно вирощений харч, Чиясь приручена нами смерть, воно кусається, а ми їмо, і з кожним шматочком заручені нам облізли до короїди в старості. Кажу вам, не треба пожирати все, достатньо все і досить.